Копи та його кремінь лупають, церкву мурують. Мурують її з трьома верхома, двома віконці. В одно віконце сонце сходить, а в друге віконце місяць заходить. Ще одна колядка, яка має численні варіанти, оповідає про молодого Іванка. З великим військом вирушає Іванко-брати місто. Львів, Кам'янець, вижгород тощо, щоб здобути собі дівчину, молоду. Таким самим характером визначаються і щедрівки, що їх співають з Нового року, та які мають в собі побажання врожаю на майбутнє літо. Але найяскравішим щодо останнього є звичай засівання. Хлопчики на Новий рік як встане сонце, ідуть по хатах, то обсипають усіх з біжем, промовляючи «Роди Боже, жито пшеницю, всяку пашницю, на щастя, на здоров'я, на нове літо». Але ще краще висловлюєте саме посипальне пісня. «Ходить Ілля на весілля, носить тугу житяную, де замахне, жито росте, роди Боже, жито пшеницю». І всяку пашницю Дуже можливо, що ці останні обряди Перенесено на початок Нового Суспільного року 1 січня З березня Коли святкували Новий рік давніше Наприкінці березня Та у квітні Святкують уже і Великдень Що поділяє свій сонячний характер З Днем Святого Юрія 23 квітня вже за тиждень до Великодня, у вербну неділю, хлопці рано приносять з церкви вербу та б'ють нею усіх присутніх, особливо тих, що сплять ще, примовляючи «Не я б'ю, верба б'є, а за тиждень – Великдень». «Будь здоров, як вода, а зелений, як верба, а багатий, як земля». На Великдень, а згідно з загальнопоширеним повір'ям, сонце грає. Тобто, в час свого сходу то здіймається, то спускається за обрій. Тому багато є людей, особливо дітей, що дбають не проспати цієї хвилини. А після розговін кожний хазяїн клопочеться вилізти на дзвіницю та подзвонити, щоб мати добрий урожай гречки. Ритуальні страли на Україні на Великдень становлять паски, цебто круглий пшеничний хліб, печене порося, колбаса, сир та особливо крашанки, цебто обарлені яйця різних барв, особливо червоні. Ці яйця не мають безпосереднього християнського характеру, але зв'язані з ним певними переказами – при взаємних поздоровленнях обмінюються крашанками, але ще частіше – писанками, що мають особливий етнографічний інтерес як способом свого приготування, так і візерунками, якими вони розмальовані. А розмальовування цих яєць робиться способом, що його вживають на півдні Індії, а особливо на островах Зонського архіпелагу щоб робити візерунки на тканинах. А саме, на ті місця, що мають лишитись небарвлені та не підлягають подвійному обарленню, наводять розтоплений віск. А потім ті речі, що їх хтять фарбувати, кладуть послідовно в ріжні фарби. Для наведення воску вживають дуже примітивний прилад. Це невеличка паличка, що до її розщепленого кінця вставлено маленьку рурочку, скручений шматок бляхи чи тонкої аркушевої міді. Цю рурочку майстериця вмочує в розтоплений віск в маленькому горщичку і потім пише нею на яйці. А в ріжних місцевостях України писанки мають свій особливий характер – що в цілому відповідає тому, що ми бачили вже на вишивках тощо. А саме у північній смузі писанки означаються бідністю обарвлення червона барва на білій та геометричним візерунком.